care în următoarele 30 de minute va aduce lecțiunea G038 pentru toți iubitorii cuvântului lui Dumnezeu. Materialul de bază al acestor emisiuni este constituit din anumite cugetări și meditații pe marginea fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos lucrare care aparține preotului Niculiță și apoi fiind prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, se pretează difuzerii lor pe calea undelor de radio. Astăzi, cu voia lui Dumnezeu și voința dumneavoastră a celor a care v-ați luat timp să ne ascultați, vom avea o meditație, prima meditație pe marginea versetului 2 a capitolului 5 al epistolei lui Pavel către Galateni. Mai înainte din aceasta, am să vă citesc un fapt istoric, care spune că în anul 1572 spaniolii au cerut locuitorilor orașului Rotterdam să-l predea. Dacă nu vor împlini cererea, spuneau ei, cetatea va fi devastată. Dacă se vor preda de bunăvoie, vor fi cruțați. Un comerciant însă nu s-a încrezut în cuvintele spaniolilor. De aceea el a strâns mai mulți prieteni în casa lui Mare, Apoi a tăiat în bucăți mai multe piese de mobilă, le-a aruncat pe stradă, a spart și geamurile. Într-un cuvânt a făcut acolo un ravagiu. Apoi a înjunghiat un miel și a vărsat sângele acestuia pe stradă prin pragul ușii și prin împrejurimi. Spaniolii, într-adevăr, și-au călcat cuvântul și au atacat pe locuitorii cetății. Dar când au ajuns la casa comerciantului, și-au dat seama, așa au zis ei, că acolo fusese deja colegii lor. În felul acesta, casa și toți cei ce erau în ea au fost curțați prin moartea și sângele mielului nevinovat deoarece nu am niciun fel de detaliu cu privire la această întâmplare, niciun alt detaliu în afară de cele pe care vi le-am prezentat și dumneavoastră, n-aș putea să vă spun dacă omul acesta era în cunoștință de felul cum poporul evreu în Vechiul Testament a fost scutit, a fost scăpat de la moarte prin același mijloc, prin moartea unui miel, al cărui sânge era stropit pe pragul de sus și pe ușiori ușii. S-ar putea să fie avut această cunoștință, s-ar putea să nu fie avut. Indiferent că a avut cunoștință sau nu, ideea lui a fost salvatoare, prin aceea că, sacrificând mielul și lăsând pete de sânge pe acolo, militarii au socotit că locuitorii acelei case au fost omorâți, au văzut și geamuri sparte și mobilă pe stradă și au trecut mai departe. În felul acesta, comerciantul cu toți cei care erau în casă au fost salvați. Aceasta este o ilustrație a felului în care noi, oamenii păcătoși, tot neamul lui Adam cel păcătos, am fost izbăviți de la mânia lui Dumnezeu pentru că în locul nostru a plătit Domnul Isus Hristos cu propriul lui sânge. Plata păcatului fiind moartea, noi trebuia să murim pentru păcatul acesta, Dumnezeu însă a trimis pe Domnul Isus Hristos, a luat chip de om, a murit el ca om în locul nostru și pentru că el era doar înlocuitor el a putut să învieze, el nu era vinovat cu nimic, de altfel moartea și-a găsit moartea întinzând mâna spre prințul vieții și prin aceasta în același timp noi copiii lui Dumnezeu am fost izbăviți de mânia lui Dumnezeu. Moartea Domnului Isus Hristos este făcută pentru tot neamul lui Adam, nu numai pentru anumiți oameni. Dar de ea au parte doar aceia care vor să o primească așa fel încât să fie izbăviți, să o primească ca fiind făcută în locul lor. Apropo, dumneata care asculți. ai primit pe Domnul Isus Hristos ca sângele lui să fie prezentat Tatălui în locul sângelui Dumitalei? Dacă faci așa ceva, să știi, ai să ai parte de viață, cum și comerciantul din povestirea aceasta a avut parte de viață împreună cu toți ceilalți apărați fiind de mielul care a fost junghiat pentru ei. Așa și cu dumneata, dacă primești plata păcatului plătită de Domnul Isus Hristos din pricina lui și prin ceea ce a făcut el, Rămâi în viață și capeți o nouă identitate, aceea de copil al Lui Dumnezeu. Doamne Dumnezeule, te rugăm să binecuvântezi mesajul care ne stă înainte lămurind tot mai mult pe înțelesul tuturor acelora care n-au primit pe Domnul Iisus Hristos importanța covârșitor de mare a acestui act, determină pe tot să-L primească și ajută-ne și pe noi care L-am primit deja ca izbăvitor Să-L avem acum ca Domn și Stăpân al vieții noastre Ascultând de El așa cum Tu însuți, Doamne Iisuse, ai ascultat de Tatăl Pentru slava Ta și fericirea noastră veșnică. Amin Doamne și mulțumire Tatălui aducem Haideți acum să dăm citire versetului 2 de la capitolul 5 al epistolei lui Pavel către Galateni. Iată, eu, Pavel, vă spun că dacă vă veți tăia împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic. Este vorba aici despre încercarea galatenilor de a-și câștiga mântuirea prin faptele legii. Tăierea împrejur este lucrarea omului pentru mântuirea lui. Și cine se bizuie pe ceea ce poate face el Se desparte de Hristos Vom ajunge imediat la versetul 4 Unde citim același lucru Chiar și Teofilact spune Hristos nu mai folosește pentru cel ce se taie în prejur, Că cel se leapă de har Și aleargă la lege ca la binefăcătoarea sa Și nu crede în Hristos cu adevărat Cum că el i-a făcut bine Și cel ce nu crede nimic nu folosește nimic, nu dobândește de la acela în care nu crede nimic. Să umbli în vremea Harului cu lucrurile legii este ca și cum ai porni la război cu arcul și praștea acum în vremea rachetelor atomice, a tankurilor și avioanelor ultramoderne. E ca și cum ai căuta să treci cu barca oceanul acum când vapoarele cele mai rapide și cele mai confortabile brăzdează toate mările și oceanele lumii. A te ține de lege acum în vremea Harului e ca și cum ai folosi opaițul ziua la amiază, când lumina soarelui pătrunde peste tot și coplășește cu puterea ei orice piedică. Tăierea împrejur în carne este tot atât de folositoare în lucrarea duhovnicească a mântuirii, ca și ungerea trupului cu fie pentru vindecarea cancerului. Legea, în general, este ca rețeta în mâna bolnavului care zace paralizat de ani de zile. Harul este ca medicul care însănătoșează bolnavul. Și pe cât de deosebită este rețeta față de medic, pe atât de deosebit este harul față de lege. Dar după cum s-a amintit în meditațiile din capitolele 3 și 4, nu numai legea lui Moise este potrivnică Harului, ci orice lege pe care se bizuie omul când e vorba de mântuirea lui, chiar dacă această lege ar avea o nuanță creștină. Este interesant de văzut cum spiritul legii s-a infiltrat până și în cele mai libere grupări creștine cu privire la lege. Cine nu primește prin credință jertfa mântuitoare a Domnului Isus Hristos, și numai pe ea, când e vorba de mântuire, de iertarea păcatelor, acela nu va fi mântuit, chiar dacă ar aduce cele mai mari jertfe și ar ține toate rânduielile legii Vechiului Testament sau oricărei alte legi. Sfântul Apostol Pavel atrăgea cu toată puterea atenția galatenilor care se întorseseră înspre lege, dar care mai păstrau și câte ceva din Hristos. Ori una, ori alta. Nu se poate și cu Hristos, și cu legea. Aceeași datorii avem și noi astăzi, ca și Pavelul din să atragem atenția celor care, într-un fel sau altul, se alipesc de vreo lege, uitând de har sau amestecând una cu cealaltă. Așa cum vom vedea imediat, voi care vreți să fiți socotiți neprihăniți prin lege, spune Dumnezeu la versetul 4, v-ați de Hristos, ați căzut din har. Nu merge și legea și harul, ori vechiul testament, cu legea lui, cu sabat, cu mâncărul, cu rândul ei, cu tot ce acolo, ori Hristos. La versetul 3 din Galaten 5 citim Și mărturisesc iarăși încă o dată oricărui om, aici este cuvântul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, prin pan Apostolului Pavel. Deci, mărturisesc iarăși încă o dată oricărui om care primește tăierea prejur că este dator să împlinească toată legea. unde lege nu-i tocmeală, spune o zicală. Ori respecti toate cele prescrise de lege, ori de la început ieși de pe terenul ei și fi liber în duhul tău de rânduielile ei, adică să nu mai ai nicio obligație față de ea. Căci dacă numai una din el este călcată, te faci vinovat de călcarea întregii legi, cum scrie la Iacov 2 cu versetul 10. Orice lege este ca un organism viu. Nu poți lipsi organismul de unul din mădularele sale, ficat, inimă, plămâni, căci întreg organismul moare. Tăierea împrejur era doar una din poruncile care alcătuiau legea dată prin Moise și s-ar putea spune că ea forma coloana vertebrală a legii. Fără ea, toată legea s-ar fi derâmat, cum spunea unii din dascării iudaismului. Rabbi Iuda Hakodash spune: Cât de mare este tăierea împrejur, deoarece ea este egală cu toate poruncile. Iar un alt rabi evreu, Rabbi Natan, merge mai departe când spune: Dacă n-ar fi tăierea împrejur, n-ar exista cerul și pământul, căci a zis: dacă n-ar fi legământul meu, eu n-aș fi făcut ziua și noaptea și rânduielile cerului și ale pământului nu le-aș fi întărit. Astfel, stând lucrurile, cei ce voiesc să respecte o parte din lege, se fac vinovați de toată legea dacă nu respectă și tăierea prejur. Și cu orice, legea este tot la fel. Deci vrei să împlinești o parte din lege, trebuie neapărat să le împlinești pe toate. Dar Domnul Iisus a venit să ne răscumpere de de subrobia legilor, fie mai vechi, fie mai noi, legi care ar avea vreo legătură cu mântuirea. Pavel cu toată puterea scrie și mărturisesc iarăși încă o dată oricărui om care primește tăierea prejur, că este dator să împlinească toată legea. El nu obosea îndemnând pe toți frații care erau clătinați din har ca să nu se întoarcă înapoi la lege, la duhurii, căci cine se întoarce spre lege se leapă de Hristos. Și noi, care prin harul lui Dumnezeu am devenit liberi în Hristos, să învățăm de la Marele Apostol ca să nu obosim în mărturisirea noastră și în îndemnarea sufletelor clătinate de vreo lege religioasă, oricare ar fi ea, ca să se întoarcă la Hristos și să se alipească de El cu toată puterea, căci în El avem totul de plin, cum citim la Coloseni 2 cu versetul 10. Orice lege robește sufletul, pentru că nu există lege fără jug. De fapt, și Domnul Isus are un jug, dar jugul lui este bun și sarcina lui este ușoară, cum citim la, 11, la Matei 11 cu 30. Și se deosebește de jugul oricărei legi. Jugul Domnului Hristos este dătător de viață. Greutatea lui este ca greutatea apei pentru pete. Cine vrea să poarte jugul unei legi, se leapă de jugul lui Hristos. Amândouă nu pot fi purtate de aceeași inimă. Nu-ți poți pune capul în două juguri. Or jugul lui Hristos, care este bun, și sarcina lui este ușoară, ori jugul legii despre care apostolul Petru a vorbit la faptele apostolului capitolul 15 că este un jug greu pe care nici el și nici părinții lui n-au putut să-l poarte referindu-se la poporul evreu. În continuare, la versetul 4 din Galaten 5, citim următoarele cuvinte, acestea sunt cuvintele lui Dumnezeu, nu sunt nici chiar ale apostolului Pavel, sau ale altcuiva, apostolul Pavel a fost instrumentul de care Dumnezeu s-a folosit să ne le aștearnă în scris. Spune cuvântul aici, voi care vreți să fiți socotiți, nepriheniți prin lege, v-ați despărțit de Hristos, ați căzut din har. Acestea sunt cuvinte tari și precise rostite de Sfântul Pavel prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și... Cum ziceam, nu de la el spune aceste cuvinte, ci Duhul Sfânt care îl stăpânește și îl de desăvârșit îi pune pe limbă asemenea lucruri. Deci este adevărul Duhului Sfânt la care trebuie să luăm aminte toți cei ce spunem că suntem urmași Domnului Hristos. Nu numai galatenii erau în pericolul despărțirii de Hristos, fiindcă se întorsese răspre lege, ci și noi care spunem că suntem despărțiți de legea veche, noi care ani și ani am umblat cu Hristos și noi suntem în pericolul de a fi sub stăpânirea unui duh legalist, dacă ne luăm ochii de la Domnul Isus și ne îndreptăm spre cine știe ce forme și el, ca și cum prin împlinirea lor am fi mântuiți. Subliniez mereu lucrul acesta pentru că, măcar că știm așa de bine, totuși așa de ușor îl uităm în trăirea practică cu Hristos și în mărturisirea cu gura. Cine umblă să-și primească mântuirea prin vreo lege sau alta, își desface singur legăturile cu Hristos și cade în prăpastia groaznică a nesiguranței și a tulburării, prăpastie care sfârșește cu moartea. Pentru că Domnul Isus Hristos spune, eu sunt calea, una singură, eu sunt adevărul, unul singur și eu sunt viața, una singură. În afara lui Hristos nu mai este o altă cale, cine s-a despărțit de Hristos ca să țină legea, nu mai are parte de veșnicie, pentru că așa scrie aici, Domnul îi spune, eu sunt calea, a te despărțit de Hristos, nu mai poți să ai parte cu el. Pe cine nu-l mulțumește Hristos și Harul, în veci nu va mai mulțumi cineva. Spune învățătorul creștin teofilact, nici o împărtășire nu mai aveți cu Hristos, voi care vreți să vă îndreptați spre lege. A scăzut din Harul Evangheliei, care cu adevărat vă îndreptează. Deci mare sfărmare de corabie și cumplită pieire este aceasta ce ați fătimit. Apoi fericitul Augustin întărește valoarea Harului când spune Harul este necesar trăirii în Hristos. Este aerul pe care îl respiră creștinul și care susține viața sa. Desfacerea de Hristos pentru a păzi legea o să noi când ne întoarcem spre vreo lege. Galatenii nu s-au gândit să se desfacă de Hristos când s-au alipit de legea Vechiului Testament, dar asta se întâmplă în mod automat, în mod natural, fără să-și dea seama sufletul. Cine se îndreaptă și în altă parte decât spre Hristos cel singur, se desparte de el. Iată și de data aceasta ne atrage atenția Duhul Sfânt, prin gura sfântului apostol Pavel, Hristos e de ajuns pentru mântuirea noastră. Jertfa lui răscumpărătoare ne este de ajuns pentru smulgerea noastră din împărăția morții și pentru strămutarea noastră în împărăția veșnică a vieții. Să credem lucrul acesta și să ajutăm și pe alții să-l creadă. În versetul 5 de la Galaten 5, citim în continuare. Căci noi, prin Duhul, așteptăm prin credință nădejdea neprihănirii. Cât de limpede ni se arată lucrarea și puterea credinței în viața credinciosului. Toată mântuirea se primește numai prin credință, pentru că mântuirea este gata, făcută de Domnul Isus. omul trebuie doar să o creadă și să o primească. La ceea ce a făcut Domnul, omul nu mai are de adăugat nimic. Ce mai putea face pentru vindecarea lui slăbonogul care zăcea de 38 de ani și care a fost vindecat de Domnul Isus? El n-avea decât să primească această vindecare, să-și ia patul pe care zăcuse și să se ducă acasă. N-a avut nicio contribuție aici, afară de faptul că a primit, a vrut să fie vindecat. Credința O binecuvântată este credința! ferice de sufletul care se părăsește pe sine în brațele credinței, căci noi, prin Duhul, așteptăm prin credință nădejdea neprihănirii. O primejdie care amenință viața celor credincioși este alipirea de forme. Sunt persoane care sunt mulțumite cu cinstirea lui Dumnezeu prin anumite ceremonii, și în zilele Domnului nostru se găseau persoane de acestea care împlineau cu strășnicie anumite rânduieli pentru, zis, cinstirea lui Dumnezeu. Totuși ei n-au fost primiți de Domnul Isus fiindcă inimile lor erau rele. Este o caracteristică a firii vechi să se ascundă în dosul formelor și ceremoniilor religioase, căci acolo scapă de moarte. Ea face orice formă de închinare, se avântă chiar în slujba Evangheliei, numai să nu fie răstignită. Pe când făptura cea nouă, care este în Hristos, nu are nevoie de forme, ea este ascunsă în realitatea desăvârșită. Să se știe, unde sunt multe forme, lipsește Hristos. Acolo firea veche este stăpână. Sfântul Apostol Pavel ne arată că nu ținerea formelor, ci viața noastră este mărturia creștinismului nostru. N-are nicio însemnătate dacă ține o rânduială sau nu, ci dacă are credința în Isus și dacă viața îi se potrivește cu această credință. Să ne cercetăm bine. Nu biserica sau adunarea din care facem parte și nici slujba pe care o ascultăm, nu acestea arată adevărata noastră credință, ci viața noastră lăuntrică și cea de afară, de aceasta trebuie să o am eu și tu, cititorule, în fiecare clipă. În continuare, la versetul 6, citim Căci în Isus Hristos nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur n-au niciun preț, ci credința care lucrează prin dragoste. În Isus Hristos toate celelalte valori devin fără preț, el fiind valoarea valorilor, Valoarea care topește orice valoare, cum soarele ar topi orice și luminile și toate lucrurile care s-ar atinge de el. Dacă cineva mai pune preț pe altceva decât pe Hristos cel singur, spunând că totuși este credincios lui Hristos, încă n-a ajuns să-L înțeleagă pe adevăratul Hristos sau se află la începutul căii către Hristos. Căci în Hristos spune aici cuvântul, nici tăierea prejur, nici netăierea împrejur, n-au nici un preț. Da, trebuie scris cu litere de foc acest adevăr ca să-l citească și să-l înțeleagă toți cei care în vreun fel se ocupă cu Evanghelia. N-au niciun preț formele, mai biblice sau mai puțin biblice, pentru cei care au ajuns în Hristos. Toate discuțiile și certurile dintre credincioși vin de aici. Unii pentru tăiere, iar alții pentru netăiere împrejuri. Unii pentru respectarea unor forme și unor zile, alții pentru nerespectarea lor. Din pricina aceasta se ajunge la despărțire, la tulburare și la alte nenorociri și păcate. Dar în Hristos, cum spune aici cuvântul, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur n-au niciun preț, ci credința care lucrează din, prin dragoste. Credința care lucrează prin dragoste este singura adevărată și singura prețăită de Domnul Iisus. Această credință nu va rămâne fără rod și nu va fi roabă vreunei grupări religioase, chiar dacă credinciosul face parte cu numele din vreuna. Credința care lucrează prin dragoste nu se poate rătăci, căci dragostea este însuși Dumnezeu. De fapt, rătăcirea este una singură. Abaterea din căile dragostei. Cine nu are dragoste de Dumnezeu și de aproape său va călca cuvântul Sfintei Scripturi, va trăi în neascultare, va minți pe aproapere și va face tot felul de păcate. Credința care lucrează prin dragoste, se va supune în totul cuvântului scris al Sfintei Scripturi, dar nu va produce dezbinări față de cei ce sunt de altă părere. Unde este dragoste, Părerile îngenunchează, și sufletele devin una. Adevărul curat este numai acela care lucrează prin dragoste, și dragostea curată este numai aceea care lucrează în adevăr. Adevărul este Domnul Isus și cuvântul său, iar dragostea este tot el, cum spune și poetul: O doamnă fericită acela care a putut trăi înțelept, slujind iubirea și adevărul să fie amândor la drept. Lumină veșnic negrăită, desăvârșește-mă în Hristos să nu le mai privesc în parte, ci întregite armonios, că el iubirea adevărul, iar adevărul este ea, cum cei doi ochi miți o vedere, așa să leam în viața mea, așa să leam, ca ochii una, văzând și drept și larg și înalt, să nu închid unul niciodată când se deschide celălalt este o strofă dintr-o poezie a lui Traian Dorz. Cât de limpede este adevărul acesta că dragostea este în adevăr și că adevărul este în dragoste, putem înțelege din ceea ce a spus Domnul Iisus despre sine la Ioan 14,6 Eu sunt adevărul și ceea ce spune Sfânta Scriptură despre Dumnezeu la 1 Ioan 4,8 Dumnezeu este dragoste. În Dumnezeu dragostea și adevărul sunt una. Dacă vrem să știm că avem credința cea adevărată în adevăr, să ne controlăm dragostea față de Dumnezeu, față de frați și față de toți oamenii. Cum spune și preotul Iosif Trifa, credința este ușa ce se deschide spre Dumnezeu, iar dragostea este ușa care se deschide spre aproapele. Slavă veșnică Marelui nostru Dumnezeu pentru lumina sa minunată pe care și-o revarsă spre noi ca să înțelegem adevărul de viață dătător în toate laturile. Slavă lui și pentru cuvântul sfânt pe care ni l-a dat astăzi căci în Hristos nici tăierea împrejur, nici ne amprejur, împrejur n-au vreun preț, ci credința care lucrează prin dragoste. Iubiți ascultători, ne-am apropiat și aici de încheierea programului G038 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorind ca binecuvântările mari și minunate ale lui Dumnezeu să fie partea fiecăruia dintre noi care se deschid să le primească pentru slava lui și fericirea noastră veșnică. Amin.